Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota vykročila do zaměstnání. Krotě, které velel svobodník Halík, důstojníci a část poddůstojníků spaly, se vrhli zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula kvata, voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závozníci. Méně atraktivní jedinci odcházeli na stavbu přidávat zedníkům nebo vykonávat jiné podřadnější práce. Nakonec tu zbylo pouze několik vojínů, jejichž vzhled nezaručoval ba ani nesliboval údernický výkon. Tak pojďte... Zahučel na ně nevlídně mistr Francel. Budete kopat výkopy. Odvedl je do kolny s nářadím, přidělil jim krompáče, rýče a lopaty, na Češím vyznačil trasu, které se mají držet. Jak hluboko máme kopat? Otázal se ke Falin se zájmem. Dva metry, odtušil mistr a kvapně odcházel. Já jenom abychom nenarazili na vodu křičel za ním Kefalín a mistr se popuzeně zastavil. Rozkročil se a začal koulet očima. Ty kriminálníku, si dělej šovky ze své babičky, až budeš na vojně čtvrtým, pátým rokem, on ten humor přejde. Předně nejsem kriminálník, pravil důstojně Kefalín, ale svazácký funkcionář a agitátor Roty, za druhý mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrblal, a už se nezdržoval. Tak co, docenti? Pokřikoval svobodník Halík na pracující nováčky. Šroubujete, šroubujete? Jen si trochu protáněte kostry. Ať víte, co to je poctivá práce. To není jako dřepět někde nadlejstrama nebo čumě do skumavek. Tady si přijdete na svý. Svobodník se zastavil u maníků kopajících výkop. Kopu, falin kopu. Nelelkuju, neflákám se, nečumím a pracuju. Ale kde se vzal, tu se vzal, objevil se mistr Francel. Co děláš, ty flinku, vybuchl nahalíka. Tebe tu strašně rád vidím, svobodník zrudl zlostí. Mám tu rozhodat mužstvem a žádám vás, abyste to vzal na vědomí. Na mě křičet nebudete, teď už ne. Ty frajirku, čilil se mistr, jestli chceš, abych na tebe nekřičel, tak se mi nemotej kolem stavby. To zase dali šarži hezkýmu lumpovi, takový flákač, jako si byl, ty se netak tak nenarodí a že jsem tady na něco zvyklej. Takový pacholek, bručil pro sebe a popuzeně uplivoval. Koj nedělák, leve jak turecká šavla a mě bude v sakramecky a odcházel do své budky, aby se posilnil douškem tuzemského rumu. Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění. Vojín Jasánek se při nápřahu krompáčem udeřil do braty a vyrazil si dva zuby. Zaupěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul do holeně. Svalil se na zem a začal pronikavě bědovat. Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se seběhli kolem jasánka a začali nebohého vojí těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička štkal, naříkal, sténal. Pojďte pánové, hodíme ho na ošetřovnu navrhl kefalín. Bývá zvykem, že těžce zranění se odvážejí i z bojové linie, je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborné ošetření. Plně s tebou souhlasím, řekl Vojin pokorný, který do nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost, leč nechce se mi tahat se s ním. To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrábal se za uchem kefalin a já jsem proto sehnal nějaký povozku příkladu trakař těch je tady spousta. Japanka by byla lepší, mínil pokorný. Je hlubší a řekl by, že tolik nedrncá. Raněný si zaslouží mít při dopravě plné pohodlí. Společnými silami naložili řvoucího jasánka a průvod několika mužů se rozjel směrem k ošetřovně. Japanka drncala na nerovném terénu, jasánek počal tonout ve vápně, ale cíl se metr za metrem blížil. Stát! ozvalo se náhle a před vojiny se objevil poručík hamáček. Co je to za maškarádo? Vojn Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín. Kopl se nejprve do zubů, později do holeně. Jeho stav je vážný. Jasánek steak zařval poručík a nebožák se opravdu začal hrabat z Japanky. Celý bílý odvápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z ústce mu řinula krev. Koukněte se, Jasánek, vám se mě se zdá nechce makat. A proto si způsobujete co? Proto si způsobujete zranění. Na frontě se někteří ulejváci střelí do ruky nebo jiné končetiny, aby se vyhnuli boji. Vy to zase na mě zkoušíte takhle. Jasánek, Jasánek, vy se chcete vyhnout plnění povinnosti povin Teď mluvím já, jestli chcete, abychom spolu dobře vycházeli. budeme teď tam k pumpě, vypláknete si hubu a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen. Jasánek ukřivněně zavzlikal, ale poslechl. A vy, soudruři, obrátil se poručík k ostatním, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? Vzdalovat se z pracoviště je zakázáno! Když nám šlo především od člověka soudru poručíku, ozval se kefalín. Poručík se už klíbil týhle starosti, Kefarin. Můžete klidně vypustit z hlavy. Lidí je na světě dost. Před prošel pracoviště velitel Hamáček se svým zástupcem Troníkem. Zastavovali se u skupinek pracujících vojínů a snažili se vlít do nich další bojový elán. Tak co, Kefarin? Zeptal se Bodře Hamáček. Nejste rád, že můžete pracovat na zdravím vzduchu? Samozřejmě, že jste rád, protože pracovat na zdravém vzduchu je co? Pracovat na zdravím vzduchu je zdraví. A poručík Troník ho doplnil: Vy, Kefaline, jako svazák musíte podávat vysoký výkon a strnul k němu je ostatní. Stejně tak chimerda taky pokorný. Vám to jsou druzí, musí politicky myslet. Jo, o těm to tak politicky myslí. Už se mistr Francel, který právě přecházel kolem. Takhle někoho zamordovat, už krtit to, jo. Ale na práci jsou všichni leví, jak turecký šavlet, to vám dám písemně. Jeden si vyrazí zuby krompáčem a ty ostatní bych pořád zháněl někde po kolnách a po sklepech. Koukněte se na ten výkop. Tohle vyrejpám za půl hodiny kramlí a oni to už dělají od rána. Je to sebranka a hotovo. Poručíci se zachmuřili. No, kefalín, řekl troník. Co k tomu řeknete, jako jak? Kefalin neměl slov. Tronik se obrátil i na ostatní. Vy tady soudruží máte teplé obleky, boty a také vydatnou stravu. Žijete téměř v ideálních podmínkách a často si toho nedovedete vážit. Mnozí z vás pracují podprůměrně. Je to tím soudruží, že máte málo morálky. A štvazáci by měli mít sakra především morálku. Když budete mít nízkou morálku, přidal se Hamáček, tak vám i co? Tak vám ji zvednu a taky vám zvednu mandle. Říkám vám to, chlapi, po dobrý, makejte nebo budete ronit krvavý slzy. Tak to je, soudruzi. Poručí si usoudili, že manšaft je již dostatečně povzbuzen a odešli k jiné stejně demoralizované skupině. Do tábora se v tuto hodinu vraceli i závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem dvě lahve rumu a tvrdil, že spolu se šoférem prodali jaké musí majiteli rodinné vilky plné autoparket. Tady se to nepoznal. pochechtával se, a člověk se aspoň z životní úroveň takhle se sloj zoušávnem ještě několikrát. Buchlava nelhál. Nějaké to auto opravdu nestálo za řeč. Ať už šlo o parkety, cement, kok, písek nebo jiný stavební materiál, civilové nabízeli šoférům i jejich pomocníkům docela slušné obnosy, neboť soukromé domky, chaty, kolny a chlívky chátrali a naléhavě volali po opravách. Podplatit šoféra byla jedna z mála možností, jak získat materiál. Vojn Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není dekameron a svobodník spolu s ostatními poddůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, za deset minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necívím a běžím na nástup, jedu, jedu, jedu. Utrmácení a zdrchaní vojníti tiše a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co nejdelší míru, ale na pomoc agilním poddůstojníkům přišel sám velitel Roty. Při pohledu navlekoucí se trosky se zamračil. Tak co je s tím nástupem, co druzí? Voják má být připraven k boji za každých okolností, jinak to není, co? Jinak to není voják. Ale já z vás vojáky udělám na to, vemte jet. Z Jste jednotka lenochu, simulantu a hoštaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás ale já vám si líbuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný bojáky. Za dva roky budete chlouba armády a do civilu neodejdete jako banda potměšilejch příživníků, ale jako řádní členové naší společnosti. Jednou mi za to budete, co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. – Nazdar, soudruzi! zahřímal hamáček v ústrety zdecimovanému útvaru. – Zdar, saudru, poručíku! odvětila nešťastná rota. – Soudruzi, my občané naší republiky si musíme uvědomit, že naši lidově demokratickou armádu nebudujeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budujeme. Proč? – tuto armádu budujeme, abychom zastrašili nepřítele. Nepřítele ovšem zastrašíme jen tehdy, když budeme schopní. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému vysviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlád postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku, co? Nelzej do bez bezhlavě! Právě tyto disciplíny se dneska... Co? Právě tyto disciplíny se dneska naučíme! Teď se soudruzi odeberete kam? Do prdele, zaučil vojín Voňavka. Avšak zmýlil se. Rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojní Svoboda, hložník a vymr byli vzkříšeni třením sněhových koulí otváře a odsunuti do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Vňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalin předstíral záchvaty kašle a bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Nejlépe se vydařil výcvik Dušanu Jasánkovi, který stal na ošetřovně. Kloktal heřmánek a mezi tím psal báseň. Vlaštovičko, černý ptáku, co odlétáš na jich, řekni v kapitalistických krajích, kde má dolar stan, že mi dnes ruku v ruce pod prapohy revoluce splnili jsme plán. Celkově však lze bojový výcvik hodnotit kladně, neboť jsme se co? Neboť jsme se zocelili. Na PVS se ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který se hodlal zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Chyodruží, spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle, není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor chachalistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říci, ke kterému táboru patří naše socialistická republika? Prosím, k táboru socialistickému špitnul nadšeně Jasánek. Výborně, pochválil ho Troník, náležíme k socialistickému táboru a máme všechny socialistické vymoženosti, jakož i výdobitky. Vezměme si příklad vojina Jasánka. Vojina Jasánek si soudruzi vyrazil zuby. Kdyby si je vyrazil za vykořišťovatelského kapitalistického režimu, musel by si nové zuby zaplatit vlastní kapsy. Kdyby byl nezaměstnaný a živel starou matku, která by na něho byla odkázána, nepořídil by si chrup vůbec a vinou bezcitné společnosti by musel chodit bez zuby. Svodruh Jasánek si však vyrazil zuby jako budovatel socialismu a jako cvačák, že... Může být bez oba v sodruzí, neboť nové pokrokové zřízení se k němu neotočí zády. Sodruhý asánek obdrží nové zuby a to sodruzí zdarma. Taková je pravda. A z tou nehne žádná svobodná Evropa a žádný hlas Ameriky. Na naší straně jsou nejen naše budovatelské úspěchy, ale také naše stoupající životní úroveň. Pracující na západě často vůbec nejsou pracující. Jsou nezaměstnaní, jo. logicky. Živí se zbytky jídel vyhozených na smetiště kapitalistickými vydříduchy a přespávají tam podmosti jsou soudruzy. Oč radostnější soudruzy je život v socializmu? Je snad někdo z vás tady nezaměstnaný? Není, řekl Jasánek za všechny. Správně, není. Všichni máme svou práci, kterou milujeme. Všichni radostně budujeme ještě krásnější zítky. Výštížně to napsal z poručík Stanislav Nojman. s kterým jsem byl na škole pro politické pracovníky. Byl to dobrý kamarád a jeho básně mají vysokou úroveň. U bílou půjdou děti smáte, na bílých blůzkách pionírské šátky. To bude po letech snad v pětilece páté, z okna je bude vítat úsměv matky. Ty také budeš stát a čekat, až se vrátí ze školy, děvčátko, tvá pionírka malá. Poručík Troník poté svolal svazácký výbor. Jsou nejsem s vámi jako se svazáky spokojen. Prostudoval jsem úkolové listy a pracovní hodnocení vojnu naší roti je smutné, jsou druzí. Ačkoliv celkový plán byl splněn na 113,8%, vy jako svazáci jste hluboko pod plán. Vojn Rajlých, který byl v cizinecké legii, pracoval na 135%. Vy pokorný jako tvažák jste dosáhl pouze 47%. Vojín dočekal, jeho šotec byl továrník a matka špionka, překročil plán o celých 70% a jak si mám, kluci, vysvětlit se říké, falin, že vy jako svařák se hodnotcem na 33%. Šimerda, jako svazák má 88% a Jasánek 28%. To je smutné, soudruzi tohleto. To je velice smutné. Politicky nespolehliví soudruzi se snaží a vy uvědomili příslušníci, čeště čem zaostáváte. Já, já, já toto však rád chcete zdůvodnit našemu pracujícímu lidu. Když my jsme štát Skriplové, namítl nevedle Kefalina, navíc v tomto směru nemáme zkušenosti. No tohle se mě Kefalin. Kefalin, byste odveden a to znamená, že jste schopen plnit vojenské povinnosti. Navíc jako svazáky máte plně uvědomě a značením. Tady jste Kefalina bojové výspět, tady se podle toho chovejte a ostatní taky. Já mám CD na tělesnou slabost, prohlásil pokorný. Já ten krompač tva unesu a podím ním přímo klesám, sudru poručíku. Šláp jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo má jen malý cíl zarecitoval poručík. Je třeba, abyste se považovali za světlo noče socialismu, kteří těm druhým ukazují cestu. Je nutné soudruzí hledět na ty věci politicky, neumdlevat, neklésat na mysli, Pavka Korčagin, soudruzí, no jaký to byl člověk. Myslíte, že ten by pracoval jako svazák na 28%? Vy si myslíte, že by si vyrazil zuby krompáčem jasánek? No to asi ne, nevyrazil, připustil redaktor Rudé Vatry. Určitě bych je nevyrazil. A vy, soudruzí, jděte do sebe, jestli se potřebujete vnitřně posílit, rád vám půjčím příslušnou literaturu. Chtěl bych se na vás špoleno, soudruzi. Úkoly, které máme vytyčeny, musíme tak splnit.